یوم ندو کل اناس بی امامهم فمن اوطی کتابه بی امینی فولائک یقرون کتابهم ولا یزلمون فتیلا سورة بنی اسریل شورو پدیکی دنیا کی دا عذاب راتلو سلو رزباب بیانول او صورتم سلو ریسیو او تر دې آیت نمبر 58 پورې تیر شیو بډې کې هغه سبب دنیا کې د عذاب راتلو چې شرک مستمرا سبب ني نزول لاځه امیشه چې څوک شرک کوي نو سبب د عذاب دی پاره د بني اسرائيلو وا خويلي وا بني اسرائيلو شرک او توبه نه ست نو الله عذاب اوتلاقل ذليل کړو دویمې س بیا د دیونسټه یادنا تر 75 پورې روانه ده د دې سبب بیانای ه تک د شاعر الله دا سبب النزول لزا پدیم دنیا کې عذاب راځي غریباندی مثالونه وي لکه سمودیانو د ساله علی السلام خوم د معجزي د اوخي بیزتي وکړه مکه والا د پیغمبر د معجزي د معراج بیزتي وکړه ابلیز شیطان د آدم علی السلام بیزتي وکړه چې اغم م الله په دا کړیو د الله حکم واغ طرف ته و وکړه نو دا شاعر لو دلی بیزتی شعر بیاي سدالایل عقلیو ویلو د دنیا او د اخرت د عذاب تذکری او زجرونه مشرکانو او په آیت نمبر 70 کې ترغیب ورکړو ترغیبی ورکړو توحید تا ولقد کرمنا بنی آدم بنیادان مون ډېر عزتمن پیدا کړل او دا عزت چې برقراری دا به د الله د توحید په منلو باندې او د الله د شاعر او په عزت او د هغه په احترام او وي وکړته دی د الله د توحید او د الله د شاعر او د انبیو معجزاتو د دین بيزې نو الله به واپس زګي یو مندو کوله او ناس به مامه دی دزناوس تخلیف اخروی دا اخرت دا عذاب تسکره بیا کئ چا دا الله توحید تو او دا الله دا شاعر او خیال او نسات نه اورز را روانه د قیامت هر سړی سره خپل عمل نامه او دا پا خپل اعمال او کل تفصیلات په فکی وی او دا په پتبانه خپل غوي ک یومہ په دغورز د قیامت ند من با آوازو کو رو ببلو کل اوناسن هر سوک رو ببلو هر سوک کل اوناس بے امام ام پخپل خپل کتاب او عمل ناما امامنا مراد دلتا عمل هر ار سڑے و پخپل عمل ناما باندی راش فمن او تی کتاب و بسغ سو چورکڑی کتاب و دد کتاب خپل کتاب عمل ناما بی یمینی پا خیلاس فولای کدا کسانی اقراونا دوی بلولی کتاب مخبل کتاب و لا یزلمون فتیلا و پا دیب ظلم و نشی پاندازد فتیل دک جوری پا ڈوکی که دریشی ندی بلکه سلور دی قرآن دری زکر کردی یو تا فتیل وی بلتا نقیر وی بلتا قتمیر وی او بلتا څو فروق وي کجوري رږي کجوري دا کجوري دا اډوکه راځړي چې کوم د غرزولي د دین یو نریغونته جلې دوی جلېونته دي تودا پردا کله کجوري سروخللې شي او کله د کجوري اډوکی تپاتیش نریغونته پردای دغه تا پاتیش. اتمیر ہوئی دویم دے فتی فتیر ویرکی گی دا کجوری دے کی, کی یو طرف تا دا سی شگاب شان تی شان پاکی جوړ شیو کرخا پاکی واری شیوی جا ورا. نو پا دیکی یو نرے گنتے بطے اوتار وی پا دیکی دکتا ویرکی گی فتیر دا تار د کژوري د اډوکي په دې شيغافت او درم دې د کژوري د اډوکي د پاسا په بل طرف په ملا باندې شاته یو ورکوټه باندې ټاکه ونه وی ګورای بیا دقته نقیر وای د ادری قران کې ذکر دی او سلورم دې سفروق اغا د کژورننه چې لا خوړل شي ني د سر سړدا پاسه دا چې ټوپې غونډې پرته دقت او 40 درسی کړی نو فتیلی دلته وي ولا یوسلمونا فتیلا ظلم باندې کیږي په دی باندې په اندازہ د تار د کجوري داړو یې څه نه معمولی شعر نه رے بتلا دومره ملاوی بچازیا تینا او من کان اسچی وی فی ها زیا ما په دنیا کې ووند قرآن نه اعما د قرن قرن نړو نو فوهه د او په اخرته په اخرت کې اما وړون په سیده قبر نه وازلو سبيلا او ډیر بیلاری وای ډیر بیلاری وای وازلو سبيلا او ډیر بیلاری وای یا ازلو بیلاری سبيلا دلار لار د جنت نه جنت نشیتله زکه د جنت لار دنیا کې قرانونو نو قران باندې ته چنه ترسیدې شي چې دنیه کې دا قران نه ځان ورون کو نه اخرت کې الله دا قبر نه ورون پاسې او دا به سوره تواها کې رايش و من ارزان ذکری فإنه لهم عيشه تنكا ونشرهم يوم القيامه عامه چا چې زما د کتاب نه مخ واړو دنیه ژوند به ولاتنګ کما اخرت کې به دا قبر نه ورون پاسو و وین یکادو لیفتنونک آنیلزی اوحین علیک لیتفتری علینا غیرهو ویسلت تخذوک خلیلا دوس تحزیر من المداحنت نبی علیہ السلام مخاطب کئی خو مراد تے حر عالم او دائی دے عالم او دائی تا پام کوا چرته خلق دے سسنے کی او سنتا تا وی مڑا خیر لگا گزارا کوا او دخل کو د وجینا گزاره شروع کوي او مساله او حق بایان پرې دی نو پام کا ودا سي چرتهونه کی حق پټن کی دخل کو د وجه دا راتم وای چې قران او توحید باندې یره جیمونګه منو خوله گزاره کار حکمت نه کار غسل وای مطلب اې دی چې خپل بایان نه بیان کړی چې بتایم باندې نو سستۍ بله نه لا وې پام کا ووین کاذ او قریبدا ليفتينو نکا تا واړی انلزي د بیان دغه کتاب او مسالین او حینای لایکا چې مون تاسه وحی کړی دا توحید او د قران د بیان نه اډول کوشش دی کوي دیده پارا نه تفتری علینا چې ته جوړ کې پوم باندې غیره وو غیر د د قران او مسالین بلا مسळा د دې خیال او کوشش دی داله چې تا د توحید په مساله باندې بیان باندې منکی واړی او په بلو مسلو کې د اخته غیره همې مسئلے را ودان دي یا لیتفری علینا غیرغو چې او تړې ته پموند باندې بله مسأله د شرک او بدعت مقصد د دې باطل پرسته لا ده چې توهین نړیړې او په شر بدعت او مداهنت کې دښت کوي او چې کله د توحید او تپریخ وکا او توحید بیان نه پرېخو دغه وخت کې ایزن وای زن په دوکیلت تخزوګه خلیلا دی ووونی سیتاله را په دوستانه بیا به ډیر خسرې عالم دی څوي الله وی دې تاسو سره دشمني ترابغني نالګي دا د الله په دی توحید باندې دا او په قران دا دا نو تا دی دی قران او توحید چیرې پرېخو کنه نبی ابو وی ته ډېر خسړې نبی علی سلام سره یې جګړو دمقوا په اوسم حق پرس سره نالګي ير دا ډېر سخلې ډېر سختی سخ ګراني مسالې کې تیزی کې سختی کې پلان کې ریډینګ ری س الزامات دا ولی وی دا اصل وجدا دا چې قران او توحید بیاني قران او توحید بیانول پرد بیا به تخصړې بیا به ډېر خسرې او چې قران او توحید باندې ما ډېر شری شری جوړ کړې موزا القران کې شاع عبدالعزیز شاع عبدالقادر د دې آیات دلانی لیکلې دي وی دا آیات مطلق دا ډېر عجیب خلې خبرې نه کوي وی کافر کہتے ہیں کہ اس کلام میں نیت کی اچي هي مگر جا بجا شرک پر عیب دیا ہے یہ بدل ڈال تو ہم سب اس کو مانیں وہی مشرکان وہی چه دی قران کې ډېره خېخې خبري دي د نصیحت خې کتاب دی خو زه په دې بکه د شرک دار دونه کړی دي نو دا شرک شر تلر کې نو بس مونږ یو منو تا ته ممبئی دا قران او دا توې سنت مسله پرې دا به اټېر او سی د هغه پرستم ما هیدین علماو سره چینه لګی پسینه لګی پدې د توحید اوس دا توحید او قران پریدو بس ډیر خلک اصل خبره ده اج خبره ده روانه ده الله د توحید او قران سره ولاولا انثبتناک اچرته موږ تنوې مزبوط کړي پیغمبرانو لاق قد کتا غریبوا ترکنو الیم چتا ملان کړي ودې تشن قلیلا سلغه غونته دا مخکې نه ته الله کلک کړی داته و یا د الله محروباني چې تا په مسله کلک کې وررنکس د انسان خپل میزاج او سوچ نو بیا به سړي خاامخ د حالاتو نو متاثره کېده س خبره ګول موولکوله خ دا خه چې دا شته نو بس دی نه پرېديمونګ هم کله کله مسله باید توید خلق مخالفتو کې انسان د زړ تنګ شي مڑا گو را زیده خبره خبر اکو چا چا چا بیان و تسڑه نکی خو دلتا بیا قرآن ام پریدی چا قرآن ام نم پریدی ابو حریرم دا خبر اکڑه باغب سوریل عمران کے باید آن خود آلم تا وی دائی تا. تو خو مضبوط کرده دا دی خلکو مداحانت که بنا رازه خو کچر تراله او دا توحید و قرآن بیان د دوی د خوایش تا پارا پره خو چی دوی خپ کی نو ایزان په دغه وقیلا زقنا کا او بس کوتا تذیف الحیات دو چند اذاب د دنیا و المامات او دو چند اذاب د مرغ ثم لا تجدوا لکا ته بیاو نمونی اونمومه الینا زمون خلاف نسیرا سو کېم دادی وګورا دای او عالم چی کلا حق بیان پریدی سره د علم نو د ست هزار دو چند را چی څنګه د بیان اجر ډیر دی نو سازه هم د پرخستو ډبل لا اميله به یو چن ازابینو ملاله بده چنده دی دی پویو ولې خبره پټکړه وین کاذو د دې انس دریم masala او دریم عیسا دریم عیسا د صورتي بنی اسرای تر آیت نمبر سلاما پورې پدې کې هغه درم سبب بیانې اخراج الرسل سبب لنزول العذاب انبیاء حپرس دکلون استل دام دنیا کے دا عذاب رات سبب دے دنیا کے چه عذاب نا راضی پدیم راضی چه خلق بیا او ہر پرز د کلو نو باسی او پدی واقعہ د نبی علیہ السلام وی پیغمبر دا خلق هو تا د مکین او باسی خیر دے تب د مکین او زی خودی وم نہ پات کی اللہ با عذاب ور گئی و ان قادو قریب الا لا یستفزونک چه او شرتا او خوزیتا من الارزد از مکینا لیو خرجو کچی توبا اسی منها دری کلینا مکینا خوائزن په دا وقتی لایا یا البسونا دی با وقتیرن که خلافا کستاد اطلونا بعد الا قلیلا مگر لگ دی با توبا اسی مکینا خوستاد لل اولگ مدبادو کدی عذاب راجی بس نبی علیہ السلام چلار حجرت اوکو مومنان مسلمانان تو لارد پا مکی والا بانی عذابو نشوروش نیا عذاب په قحط راغې وړې خطرنا سننتا دا طریقه د علوی من دا چې اقدر سلنا چې مور اړیګلی قبلکه ستانه مخ کې م رسولینا زمونږ د پیغمبرانو نه علوی دا زمات طریقه دا چې مخکینو بیایم د کلی نه استري نه الله با کلی ورا وزاب را لګل ح پرس د کلی وطن نو بچي نه الله زابرا وی ولا تجدوا لسنت ناو ته ونه مو زمون طریقې لره تغویل اوبدلیدل الله ویدا می قانون دی زمہ طریقہ بدلی کی نا د حق پرس خلاف د کلی وطن ملک علاقے نه سوسره عذاب پدای خلکو راځي اکی می صلاه تدیدلو شمس دی زینو اس کومور مصلحه دا د قران طریقه چې کلم سخت خبری شروعش د مقابله د مقابله خبری دایې ت مسائل پیدا کی نو نوอัลتورسرا امور مصلحه بیانای سکارونه خیدا کاوا چې الله دا سر امداد وکړي اسلامی خبره دا الله سره د تعلق خبره زکه دا دای اړ ضروري حقمین سواله نو د مونږ خبره کوي پابندی کاوه د مانز لیدلوک شمس لیدلوک شمس دلوک اوریدو ته وی لیدلوک شمس پواخ دا اوریدو د انوار کې نور چې کله ووري <coughs> نور اوڑه دل سمانه دخط استوانه چه وڑی سمانه زوال ویشی زوال ماس بخینه مونز یاده الاغ سقلل تر تیاره دشپی پوری دشپی تیاره پوری مونز کوا نمطلب سو مونزونش او مازیګر دایه ده الفجر او و قرآن الفجر او منز سبا کوا قرآن نمراد منز دلتا او فجر نه نسبا و قرآن الفجر او منز کوا منز دا صباح دا ساہر منز خودی تا قرآن الفجر ولیووی زکا دیکھ قرآن لیروی کی اِنَّا قرآن الفجر بے شکا غا قرآن دا صباح چه قرآن صباح کیوی لکی کی کانا ما شودا دیتا حاضر شوی و فرشتے حدیث کی رازی ساہر فرشتی و ڈیوٹی بدلی گی و مازیگر بدلی وَمِنَا اللَّلِهَ او دَشْبِهَ فتاحدت بيداری کا واپد قران د شپیم پاسا نه پای کې قران وایا تہجد نافلۃ تلک د ازیاتی عبادت دے سارا پارا فرض نه یعنی نفلی دے اسا قریب ا دای اب اسا کربکا چې پورته کې او درېتا رب کا ستار مقام محمودا هغه مقام محمود کې هغه مقام محمودا چې تاریف شو دے حدیث کې راجی دا مقام د شفاعت دے قیامت کې چې خلک کله تنګ شي او ایسا کتاب نکېږي نو بيو لوازي اخر به نبی عليه السلام لرضيونه بي عليه السلام مقام محمود تذ التبه الله ته سجده لګي حمد او ثنا او تعریف وکي بیا به الله ورته رفعه را سکه يا محمد سلطوتا ايشفاعه سوال کا وقبليږي با شفاعت کا وقبليږي اينه بعد به بیا دا شفاعت کبری او بیا دا غینہ باد ای صاحب کتاب شروع کی په مقام محمود دا دی وا وقل وای رب از ما ربا ادخلنی داخل کی محمود خلصیت قن ازید دل داخل دور رشتینه تا واخرجنی مباسمخرجت صدقن پويستل ورشتینه څه مطلب الله ک چرتا زما نو چه صدق نو مراد توحید ده چې ستاده دین او د توحید د خاطر لار شم او ګسوب می د کلی وطن نو نو چه په دي توحید او قران دا احساس خلق پدې د کلی وطن نو شړلې شي ابل کلی وطن دلای شي سچاله کړه او قتل کړه غله کړه وا نو تدا دعا کوه دایته وای چستا چر تبل کلی ته تللو یاد کلی نه استل د ل په ديني هغه ته خبره وجللی او غر زمالل پارا ملتون کدا خپل طرف نه سلطان النصیر غلبا غلبا چې امداد وسريستا الله دا څنګه غلبره کې چې ستیم داد پکې پا نالله پاک نبی رسول الله مکې نه چې ووت مدینه ته لا بوتل اولته وسره ډیرلوه امدادو وقول جاء الحق راء الحق وزحق الباطل او بینور شو باطل ان الباطل بشک باطل کانده زهوقه رکی دونکي ختمي دونکي واننزلو من القران ترې برګه قران او نازلو مونږ قرآن مګر قران هو شفاون چې دا علاج دی د ظاهر او باطن ورحمتونورحمت ورحمت مومنین للمؤمنین مؤمنانو لرا د ظاهر او د باطن علاج دی پکې او رحمت هم دی مونږ کلا ولا يزيدو سوار مين نزياتاي ظالمانو منکرینو زدیان الا خساره مگر تاوان دا قران خو مؤمن د پاره شفاو او رحمت ته مونږ کلا چې کله اوري نو پدی بانده به ظاهر او باطن جوڑی گی عقیده بے جوڑی گی اخلاق او کردار بے جوڑی گی شفا دا خو ظالم و زدی سڑیلت فزیده فائده نقصان ورکی سنگا نقصان ورکی قرآن خو نقصانی کتاب نه نا, نا قرآن که نقصان نشته دکی چل ده او مثال د ده مثال د بیمار ده او قرآن خو علاج ده او قرآن او بہترین دروغ غزا ده د دیده سی مثال لین لکه سړی سڑه بیمار دی د ٹی بی ٹی بی دا او بل طرف تا سوچه غوڑی دی کورنی تا قطور شیده کنه خو ٹی بیوالا لیور که ملکیه دق رنگ قرآن شفاو علاج دی خو دی خواده ظالم زدی دی بیمار دی نا جوڑه دی ندده فزیده فائده ولتا نقصان که دلا فده بانی بد لکی نقصانی شي دکه چون طلب طالب نشتا د خلاف ده نو چې کله قران بیانېږي نو د خدای اسلام پنيت وته نه ده ناس نو د پکی یو ګور د پکی نه وی خبر او کړ دا خو زنه منم د پکی او کړ نو په دې بس نقصان شو کوي وزید اسلام ته نقصان واري وې ځان امنا ل الانسان د انسان عراز بیانېږي د انسان چی بلې الله وی حق وته بیان شي مخته اړې وازیدا مانالو وایزان عام نہ کړ چې مو نام احسان وکړل انسان په انسان باندې نو آرزه د مخړې د شکرنا وانا ابي جانې او اوړي په خپل اړه خلاف کوي تکبر کوي وایزامت سو شر وکړل چې دته ستکلیف کان یو سنو دی ویناو امید د الله نه دی وګور الله را سره نه کوي الله سي دي دلم قل وای ورته پیغمبرو کولون دا ټول یامل عمل کوي لا شاکلتي پخبل طبيعت لګي اري هر سړی پخبل طبيعت او خپل طریقه باندې لګي اره عمل کوي خذا ربکم رب ساس و عالم کوئی دې من پاجا باندې هوا احد سبيلا چي هغه روان وي پسملار سميلار ول الله بيجي نه غلبد سميلارې د عمل بدلوري وي يسالو نقان الروح تپوس کوي پیغمبر په بار د روح کې روح مراد یا قران نه قران بارے کتاب وکړه دا قران سه حقیقت لري قول روح من امر ربي وتو عيدا سما د رب امر ده عرب, عرب ته او یا روح نو مراد ومن د غروح چې انسان په جم ده ده غروح مراد ده ځکه حديث کې رازي نبی عليه السلام مدینه کې روان نو يهود ناسته نبی عليه السلام تیرې ده نو خپل کې يهود راز دې د خوځه پیغمبرم سره تاسو نه به تي وکم اته رات کې چراغ لید نور ورته یې شدې تاسو څخه مکه جواب بدر کې بیا به خپي یې د خلاف یو پکې نه کوي ته ځا خزاوک یو تپوس زیادو قدرت وای شروع سه حقیقت دې رات وای آسا وکافان کانو بارکې تپوس کړو دا چې اوسو زل قرنین وغيره نبی الله اسلامه ما ته فلحل پتن لې مته وحی نه ده چې وحی وشي زما ته وي او بیا وحی وشو نو اوی بیا او بس دې دلیل دې که پهلو کې وې که جواب را یک د مراک یا چپ تشنو ماری مته را چی پیغمبر نه ده او کنه وی ورګه الله ته انتظار کوم نو بیا پیغمبر ده نو بیا شنو بیان وکړه تفصیله سورہ کاف کې راځي کو د روح بار کې وي تپوس کې ویسلونه روح و بار د روح کې کم چې د انسان روح ده یا قران ولور تو یا روح, روح چرایمن امر رب د زما د امر ده دا درب په امر ده انسان کی چوری کی اویا که قرانی نو قرانم زما د امر ده د قران د الله په حکم راغله وموتی تمنه درکړې شویت او سمن العلم علم د حقیقت د روح الا قلیل مگر لگ د روح بارک لگ علم تاسو درکړې شول اسه چې د روح د متشابهاتونه نو دی په پوره حقیقتا سونه پوېګې دومردا چې بس دا پدې معنی ده انسان حیات او وفات پدې بیناله بس ولین شهنا انور به د روح بازونه فلسفه کوي یوه ده خبره ولین شهنا او ګوچرت زمون خو غشي لن زهبن نبی الذی مم کتاب او حین اله کا چې مو وحی کړی د تا تا او کدا خلق د دې قران بے قدری کئی اللہ وی دا قرآن با تے بوزن. یا دائی تا وی کتے بے قدریو کے قرآن در الله در که نبی علیہ السلام ته خطاب کئی خو مراد تے مخاطب مویو کدہ اللہ دا کتاب بے قدری مکڑا الله بدانا دا علم کتاب والی ولین شینا که خوش زمون لونز حبن باللزی خام خاطلب و کپاغ کتاب و حین لے کچھ مکتا توحی کڑے دے دا بدانا والو سو ملات زان د پاربهي د قران پاغ استوالینا زمو په خلاف وكیلا څوک ذمہ دار الا رحمتهم لیکن دا رحمت د طرف د رب ستانه در قران درکړي دي باقی پاتې کړي ان فضل او بشک فضل الله کان عليك کبیره پتا دې ډیر لوي دایې د قران ته وای عالم د قران ته وای چې د قران دا درکړه د الله ډیر لوي فضل, فضل دې شکر او او د قران صداقت بیانې او زجر ور پېنکار د قران دوی دا قران د پیغمبر ځان نه جوړ کړي ده قل وير ته پیغمبر الله انشټماتل انس او الجن کراجه مشي د انسانانو پیريان اله اله اياتو ميسل هزال قران چې جوړ اتلو کې په ميسل دغه قران دغه قران پېښ کول غواړي مولایاتو نبی ميسلي دوی نشي راتللې راتل نشی کولی بیمه سری په مسل د قران ولاو کانا بازوم له بازین زهیرا اگر کا بازه د بازو امداد یان شي انسانان پیران خلقي يوبل سرا نشی کولی ولقد صرفنا في للناس او يقينا مون بيان کړيدي خلکو د پاره فیاذ القرانه په د قران, قرآن کې من کل مسل هر کس مدلیل مسل دلیل يا مسل مواعظ د عبارت واقعا فابع اکثر الناس نے انکار کړي اکثر د خلکو نه د هر س دارسنه انکار کړي الا کفر مگر د کفر نه نه کړي الله ویجی به خلک قرآن کې مرسه بیان کړي د توحید د سنت د دلایل دي واز او نسیت د زواجر تخویفات بشارات دی بیانی کی وای چې سموت بیانې کیدوی نه مانی ها د کفر خبرې نه چرې انکارونه شرک پرې نه هو شرک خبرې جوړت کیږي نو مانی او کولا الله د کتاب د توحید ته کیږي نه مې وقالو وې بي لنوم من دا طلب د معجزات او زدانینان دن معجزې دنه غواړي کته په حق پیغمبره معجزه وخا وقالو وې بي لنوم من الک هرګز مون ایمان نه لرو پتا حتی تر دې پورې تفجرلانا چې تر روانینې کې مونږ پارمنل ارزی پدی مک بزمک دمکی کیم بو اچشمه د مکه کې وبنيشت د وګړو قلت ته نو دلته مولا صدا چشمو تنظیم وکړو د وګړو او تكونه لکه جناتون او یا او باغ من نخیلې د کجور وای نه او د انګورو د انګورو دا, دا, دا کجور باغ دی ځکه مکه کې باغات نو او هغه ټول غردي نو ګټ پیغمبر دې په کار شي الله تعالی د باغ په مکه کې جوړ کی او دا سی باغ فتفجرل النهار چې بایګي نهرو اوولې خلاله د دې پمنس کی توجیره پبې دوسر دا مطالبه چې کته پیغمبرې مون ته دا وخاې مون لا تعالی د الله د موجدي درې د دې دا خیالو جوړې دا پیغمبر جوړې دا پاکستان ایم پی اے منېره لاري کو سیو جوړې دوبو انتظام بکی د دې دا خیال دا شینی دې مونږ له شو او کداغه نه کې او ته په حقه او مون په غلطه نو نبيہ پاک رشتہ اللہ زب کو مراشی ک او توس خديه سما یارو اور زورا باندي اسمان ک ما اعظم تلک سنگ چستا گمان دے الینا پموب باندي ست داوا دا چیکن منے پیغمبر ایم نو خلاف کوی نو رابانی اسمان اور زو اسمان ای اسمان نازا او توس سما ک ما اعظم تا الینا کی صفہ رو اور زوا اسمان اسمان تلک سنگ چستا داوا دا پمبانی کی صفن یو وټوټه د اسمان د اسمان یوټوټه سکانم په سرو غورځوځه یی کانم کوم په غلطه وته په حق یې زوم په سر کانې ولی نه راپروچی او ذات یا بیللا او یا تراتلو تراث لوکوم ته پازاب د الله والملائکته او فرشتو باندې قبیله ډاګه پډاګه مهامح یی د فرشتي راشم او او یکون لکا یی دی وستا به ته نیو کور من زخروفن د سروزرو یادې کته دا الله پیغمبري په کار چې د سرو چاندې سوني کوردل جوړه او تر قافه سما یا اوخېجه آسمان اسمان ته ته مېراج ته تلل دغه دل نه منو پټ پټ باندې تلل نه منو ته زمو په مخ کې اوخېجه وقلن نومنا کا او هرګیز مون یقین نه کوستا په خطلو حتا دردې پوری تنزل الینا چې نازل کې بون باندې یې نیروړې زمون په نون باندې کتابان یو خط نقرا اوو چې مونږ یې ولولو چې بیا تعالی زمون په نوم ختم در درکړي چې صاحبانو دا زمہ پیغمبر دی ومان قول ورتوه پیغمبر او سبحان ربی پاک دی زمہ رب زمہ رب پاک سمانه دا نقصان او شیک نه پاک نه تاسو سوایدار سکولی شي هو حل کونته مطالبې مان کوي چه دا موجزه تا پیش که خدا دا چه حل کن تو زنیم الا بشر رسوله مگر بشر پیغمبر زخی یو بشر پیغمبریم انسانیم انسان ام دی سمت ای موجزه او خواه دی جواب که بشر رسولیم سمان مطلب دا چه زر رسولیم او انسانیم کمزوریم موجزه زم اختیار کلشت نو خدا اللہ که. بشر رسوله و ما منان ناس او ندی منی کلی خلق زجرد په انکار د بشریت د رسوله دا داخلك د دا پیغمبر د بشریت نه منکار کوي بريليان دي نو بريليانو ها تاسو پته نه لګي چې دي د په مذہب دي کوي د دي په مذہب و وي د بشريت نه انکار کوي نن سبا بريليانم بشریت نه مني د پیغمبر وی بشر منوي وګوره حال کونته الا بشر رسوله ز بشر پیغمبرين ها او یمه شه د پاره خلکو شدان بیاونه انکار کړی دی نو داغي وجه سویلا دی ویلا چې ته بشری کچرته نورانی پیغمبر راغلی و مونږ به منل بشړ پیغمبر نه مونږ همیشوې دا پیغمبر د انکار وجه خلکو سکړی ده بشریت و ما مانان الناس او انکا اندی منشیوی خلک ان دا ایمان روڑلونا از جاو ملو حدا کل چور تراغل ده هدایت نمورات پیغمبر یا کتاب ایلا مگر دیشی منی کردی انقالو چی دوی بیلی دی ابا آس اللہ ہو آیا را لگل دی اللہ بشر الرسول بشر پیغمبر بشر پیغمبر منگ نمون منگ لدی چرت نورانی پیغمبر رایشی دیوانی وی نورانی سیب دیو دا دیو دکوی دوی پمنګاو د کې به فرق څه شو دیم خورې سکي خځه بچې لري مونګم خورس کو خځه لري نو د یو مونږه سب فرق شو د زمونږه ممتاز او چت نه ده انسان به انسان ته سلا راوخی مولا دې چرته فرښتہ یا یو نورانی مخلوق پیغمبر راشي چې نخورې نسکي نه خځلري نه بچې ده مطلب <تصفح> الله پاکي جواب کوي قل وروا پی یو جواب لوکانهفل عرضې که ځمګ کې ملا کتون فرتې ی مشونه ګځې دی مطمه اننی نه په ارا موسی دی نوله نځل نامونږ به را لګې والله پهیبانې من نه سما د اسمما نه مله نورانی فرشته پیغمبر لاند لاندې اوسی انسانان نو الله ورله پی غمبره انسان را لېګلی دی کلانې ځمکه کې فرې او نورانی مخلوصې دی نما باور لپیغمبر هم نورانی را لگلیو او دا ولی حکمت پا که دا داده اللہ فضل لیخو برغیان خنزیران جایلان بدی پویگی نا که اللہ پاک پیغمبر بشر ناو نور را لگلیو ار سبروانو چه پیغمبر صده پار راجی پیغمبر اللہ وی صده را لگم لیوتوا بی ازن اللہ چه مقصدی کن چه او مدده تا بیداریو کی اول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بهترين نمونه دا نو پیغمبر نورانی و ناغه به بیان خوڑل نه بیسکل نه و خزا و نه بچیو ها نه ملاستانه پاسانه غم نه خادي نو داغت ابيدايون کولش بیاخد د دین هغه نه پیغمبر خو زکا چې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دا خبر نه سې دا خو پیغمبر الله بشر رولېګو ناګه سره اقا تقاضی ضرورت چې کوم انسان سره دی نو خزان نو مرګ نو ژوند نو, نو غم نو قادین نو فراس کات لاستا ناستا ولاړه بازار دکان تجارت کاروبار ټټور نو بسغه کړی دیومت دوی دکسي کوي لقد کان لكم فی رسول الله صلی الله ودا جاهلان پرینه پوی دوی دا د پیغمبر محمد ه او کمال بیان کچې چې جی د بشر نه دی نور دی لکه یو تا خو دې تنقیسو تنقیس ته د پیغمبر د بشریت نه انکار د پیغمبر تنقیس ده او بلدا چې قران یې ګوره عجیب جواب یې کړي کزمکا انسانان وسی... انسانانو وسیګینو پیغمبر زکه انسان او کزمکا کې فرشتي یا نوراني مخلوق سیدا راغلي او بلدا مساله دا قاضی خان او زمون دي ټولو فتاوی وکړي دنيکا په شرطونو کې او شرط دی نور شرطونو سره سره شرطونو دنيکا کې رضا د خازي خان داله کوجينه مہر دو غواهان دا شραιت کیږي دنيکا ایمان نو پدره شραιتو کې یو شرط دی چې دا نه کا چې د کملک او جنې ته لري نو دا د્વાळा به یو جنس ولای انسان دا انسان دیو جنونو فتاوی لري کی چې لکه دا انسان د جناتو سره یا بل مخلوق سره نه کا دا شرط دی شرط دی نو سره شه نبی عليه السلام انسان دی بشر دی خو په انسانانو کې اوچت لوی مقام والا خدای خو بشر کړي انسان نکای شویده کنا او نکای چا سره سر شویده دا دولس یا یولس و محات دا بشر انسانانی وی کدا هم نورانی مخلوقو سانانی نو نکا دا پارا او دا و چیخ پل همجنس سر بنکا کی گی نو دا بی بیانو بشر که دل دی دلیل دی چه پیغمبر بشر دی یعنی نکا با بیانو سی او د نبی عليه السلام نبی اولاد پیدا شوه د سلور لونه دي د و يا درې زہ من دي زماخه په ماشوماري مړ شو خدا اولاد چې و لونه انسانانو کوبل مخلوق انسان خخ په نبی عليه السلام پیدا چا نه دي د عبد الله سه ابن هغه انسان نو عبد المطلب انسان نو خدا سه بس بوقوف خلق دي سره کیه او ګستاخ مونته وي تاسو دو بندیان ګستاخ تاسو پیغمبر ته بشر او غستاخ وبستاغه بلاری احمد رضا خان چراده کفر قیده جوړ کړل د پاکستان کې قل قل پیغمبر کفا بالله کافی دل الله شهیدن غوا بیني ما بینکم زماستاسマンス کې پس پری بشریت کنا چې الله ز بشر را لګره پیغمبر انه بهشکه الله کان دے بے باجی په خپل بندگانو خبیرم بصیر خبردار اولیدونکو ومی اهد الله چه رحلا حدایتو که فا المحتد اغای اغای پس ملار نو دا پیغمبر بشر رسول منی و منی ازلیل او چال رچالا خطا و گمرای کی فلان تا جدل آمار گز و پیدانه کی دولی را ولیا دوستان من دونی دا اللہ نسیوا چه پس ملاری کی و یا ناشر آمارا جمع اللہ وی دا خلق دا چه انکار که دا پیغمبر دا بشریتنا یوم القیامت پرز دا قیامت علا وجوه هم پا مخونو پرمخه ام اومین و بکما اومین ارانده و بکمن گونگیان و سمن و کانا کانا ارانده با پرم خیراجی ما جاننم زی جهنم ده کلا من خبت کلا چه خبت سڑی دوتا وی کلا من خبت هر کلا چه سوڑ شی ده جهنم نو زیدنام سعی را زیاد بکومون دیل رسو زیدل جاننم چه سوڑ شی الله اللہ وی بیا به ګرم کم نه لکه چه سوڑ شو کنه چې 1600 نو دلک سات د پاره جان میانو ته फायदा شو کنه شوه شو کنه او جهنم سړی نه سړی دل ته مانو کې کوله ما هر کړه خابت چې او خاص خاص حد تورې اور, اور د جهنم نو زید ناو مهدا نو زیاد بک زیاد بک مون دل نور پس وزیدو کې سم مطلب دل ندي یو حت رسی دل سمانه حتے رسید الله چې د دې حرارت خپل درجه وکنه دنیا کې مونږ مون. د اوسګور گرمی شروع وکنه گرم نو نن په اخبار کې مرایشي ریډیو کې مونږ یې شینن پیښور کې دومره درجه حرارت ګرم ده دومره یخ ده په یخنې کې منفي چلی ګرمه کې چېرنو مخ کې خې جیبر نو دغا درجہ حرارت نو دارنگ دا اورم دے تور بلکا او دا اور دی لمبو گرمائز سره هغه پیمانو نی سنو با تخیج دون حرارت تے دارنگ جہنم جہنم با اللہ یو درجہ حرارت باندې چلی بلیکی با جہنمیان رسی سوزی دی بانی با چلی گی چلی گی چیو حت تو رسی نو بیا واقعی نو بیا بڑھوشی بیا به پاه درجهه چلږي چلیږي چلیږي چلی بیا به بړو شي د دانه چې سړیږي کل لما خاد هرر کله چې یو ح اوورسی ګر اوور زدناون صیره زیاد بهکومون د دوله راسسو ځدل نوربه ګرم وظالې که داجززاون زا ددي د بیا نوم ددي وج چې کفرو چې دی کار کړی بیا یادېنا مون پنو وقالو او ویل به قیمت نه من ایزا کنا کله چې شومغه ایزامن اډوکی ور وفاتن او زر زر آیا ائنا یمون غلمه بو سنا دوباره پورتکړې شو خلکن جدیدا په پیدایش نی وی دبلا سنگي الله جواب کړ او لم ير و ایدی نو غری چن الارز به ان الله بشکله لذي یغزت خلقت سماوات و الارضا چې پیدا کړی د اسمانو او زمکه قادرون نو د قادر ده الان یخلق میسلهم چې پیدا کی په میسل د دی بیا دوباره الله تسبحانا زمکه اسمانه پیدا کړی نو تا دوباره نشي پیدا کولی وجارا اللهم غرزولے الله دے, دے خلقولا اجالا نیټه لارې به فيه چې شکنيشته پای کې قیامت برازیو دا غینه باد به بیا زمدی کیږي فاو زالیمونه انکار کوي ظالمان مان دا هر شي نه الا کوفورا مگر دا کوفر نه چارت انکارونه کو کوفرې فرینو قل ورتوه پیغمبرلو انتم <تصفح> تم دی کونا خزائن رحمت ربي ک تاسو مالکان ودا خزانو در رحمت درب زما ایزان په د وقت لام ساکتم خشیت الانفاق نو تاسو با بند کړي ودا خزاني د یری د ختمه دونا انفاق ختمه ده د څه مطلب او سم مناسبت مخه سره هغه دا دمو طالب بکړو معجزه وخایا جواب وکړو معجزي اختیار د الله کی دی. او دی انکار کو د پیغمبر د رسالتنا الله ودا خزہ چې د خزاني زماته سر ن دی ګینیتہ صباع 40 نو ور کړی دا وخ زما خزانه وی او غی نه زنه بوتم تقسیمونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مین ابوات ورک دا خو چې دانه بوټ تاسو په کې نو ګینې چاله بم نو ورکړی واکان ال انسانو دے پیغمبر دا دے دا انسان قتورہ بخیل قتور بخیل تنگړه دے بخیل له بخول کې والقداتنا موسی تس آیات بینات دای داینه سلور میسا تر اخره پورې پدې کې عذاب اورم سبب بیانایي استهزاء به رسل سبب لنزول عذاب ام حق پرست امبيو پورې خندنه او خنده کول دام سبب د عذاب دي دنیا کې پدیم عذابون راځي پدې باندې مثال د موسی عليه السلام واقعا وګوره فرعون موسی عليه السلام پورې خندنه کړې وینو الله ذلیل او فار او تباہ والله خ دا تی نه یقین مو وړی موساه مثال اسلام ته تی سا تنبات نه مجزېکاره صورتتیافې برای شي شاته هلته تفسیلو شي نو نه مجزې له ورکی نو فصل بنی سریل د بنی سرریلونه جاوم کله چې راغې ته موثال اسلام په قاله لهووفرون بنی سر نه تپوسو کا من دغې زور ته ریخ ک له وفرون و فرعون اینې به شي کاځه چې املاځون کا ګمان کوم بتاوان یا موسی موسی عليه السلام مسحور ادلی ونی او تلی ونی موسی عليه السلام چې وته مسله بایان کړ دوی تلی ونی شی ته سوالې دا ددا مسلې کېلې ونی زوی توی دا کفر پري دی او شیر پري دی او دا حکومت پدی طریقو چلوي نه دی ونه خبرې مونږ په خوانه پلار نې کنه پدی دین او پدی قانون را روان یو قال لقد لم قالوی ورتا موسی علیہ السلام لقد علمت تو یقینن پوې چې مانځله حواله ندی راریګلی دا معجزې الا رب سموات و الارض مگر رب د اسمانونو او زمکو بصائر د پرده برت دا معجزې چې مال الله راګری دا یې برت د پرې دي دا معجزې مې له پیش کړې چې پدی باندې ته برت وره د الله توحید ومني وایه نشه کذ چې املازن نو کا ګمان کوم گم بتایا فرعون فرعون مجبور ادا تبایشی الانیتی د لانیتی تلانیتی وګوره جواب یو تپرینو خو ها اوه تویلونه ته اوه تویلانیتی ده لیوانه لانیتی خطه فاراذا پسراذا او کړای استفزهم چې هوباس یو شړي استفزاز په زور شړلو استوتوی فاراذا پسراذا او کړه فرعون ايه استفزم چه پزور او شړی منه الارض د مصرنا نفرقنا هو غرق موندا فرعون و منا سوق ماو چه د سرو جمعیتول تاسو ما ویلو فرعون غرق شې ویل گور غرقنا هو ها غرق مونډه و منا سوق ماو چه د سرو جمعیتول و قلنا مونگوي مېمبادي په زغر کې دوه فرعون نا لبني اسرائيل بني اسرائيلو تاسو کو نو سه الارض په د مصر کې فضا جا واذ الاخره کله شراشي و دروست نه قیامت نو جینابه کوملا فیفا راغون به کوم تاسو ټول موږ هم راغون غزانته قیامت مصر کی دوی د فرعون د غر کېدونې بعد نه دی اوسېدلی د شوم کې اوسېدلی د داوود علی السلام زمانه کې بیا مصر تراله وی وہ بالحق انزلنا وبالحق نزل ترغیب قران وبالحق نزل وبالحق او په حق سره انزلنا هو نازلول شروع کړي دي مونږه قران وبالحق نزل او په حق سره نازل شوه دي قران دا وبکه فرق دا انزال او دا نازلمنځه و ما ارسلنا کا او مونږه را لې کليته الا مبشرا ونذيرا مگر زهره ورکوونکي و يرونکه وقرانن او نازل کړي دي مونږه قران قران نو انزلنا قران نازل کړی دې مون فرقنا هو او به الکریم دې دا بلکریم نه منا په هيسو کې سوراتونه سوراتونه آیاتونه آیاتونه سرپا لتقرو چې ته ولولې دال الناس په خلکو الا مکس مکس په آرام او دما دما دایسي سیم دې دا په اړه جوړی چې خلکو ته په وینا او بیان او تعلیم کې اسانتي ای وړې کوټول قران یو مضمون وکړان او قران 나와 نو سورۃ تو نه سورۃ تو نه اکړی دی سی سی جوړ اکړی چې خلکو 23 دا کړه کې اسانی ونزلناه تنزیلا او لګ لګ نازل کړي د مونږه قران تنزیلا په لګ لګ نازلولو نزلناه تنزیلا لګ لګ رايګل دا په یو ځای نه راغله ولورته پیغمبره آمینو بهی زجر دے کی ایمان وروڑے اولادو منو او اولادو منو کی ایمان وروڑے ساسوخه اختیارمنه ان الذين يقيننا کسانو تل علم شوار کړي شه ور تلمن قبلې مخ کې درات کړه قران یاد پیغمبرنا حق پرس موليان نو ایات لالهیم کر چلو استری کی په دی باندې دلاده کتاب نو دی پروزی للاسقانه په ظنو ظنو ظنو مراد یعنی مخ سجدہ سجدہ کوونکی کله چې قران وته بیان شي نودی دی پخپل مو خونو زنو باندې الله ته پ سجدہ فروزي مطلب سره قران مانی حپرس موليان باطل پرس نه مانی خدا حق پرس نه خوادای چې قران وته بیان شي نو بلکل دا صحیح دی په زیاده اعتراض او انکار منل کای وہ یقولون او دی و سبحان ربنا پاکی د زم رب لرا این کانا واد و رب بنا یقینا واده ده رب زمون لما فولا خامخا پورا کی دون که دا ویخیرون لیلسقان او پروزی دي په مخونو بانده یکون جڑی دون که او زیاده دوله را دا قرآن و دا قرآن بیان آجزی او خوشوی را قلد دو اللہ دوست دعوت توحی قلورتوی پیغمبر او دو اللہ بلے اللہ پنوند اللہ او در رحمان یا پنوند رحمان الله نه غواړي او بیا چې الله نه پکمنو مغواړي خیر دي ايما حريو باندې چې بل اپ ايما تدونا په هر نوم چې را بلې الله نو خیر دي فو حسنن دابې جزاء مقدره پکميونو باندې چې تاسو را بلې الله نو خدا ولي فله الاسمال الحسنا دي الله لن موندي خيستا خيستا نو الله نه دا الله نهچواړی دا الله پلومونو اسم اونو وواړی اوغله ته و ل کې وله تجر به سواتیک او جهر م کوه په خپلمانزې ولا تو خافت. او ما پټواې کوه به په دی و تغې بایدظالکه سبيله وړټوا د د منځ کې بله لاره ینی نه داسې جهر بله ضرورت او نه داسې خوفیا چېطبییر ې نهشي کې دی بلکې د د تر منځ لا یا منز مراد دی او چون کی صورت مخیره ناغ وقت کی منز جاهرن غرانو مشرکین او چبا قرت ورید مراد طلب صحابه او مومنان به نبی علیہ السلام به تنگاو نلا ورتا دا احتیاط خو چي منز مپ جاهر کا و ندا سي چې بالکل پروي بس دومره چې تکلیف من رسی او تعبیر هم د او یا سوات پهه د دوعا وړ تجر ب سوات کا تیزیمه کوه په دوعا کې دی پچ خو چ خو دوه معه ولا توخافیت به او پټوا کوه بلک سناشونړه اوخواځوه و تغې باید نظ لکه س بیله او لټدي په منځکلار وقلل الحمد للله دم توید دی ووا همدونونه تاریفونه د خداوبل للله الله دپهدي الله زیغا اللهلهیت تخذ چنیدی نیولی ولد النائب ولم یکلو نشت اللہ شریکون برخداری صدار فی الملک پا باچھا ہے کہ ولم یکلو نشت اللہ لرولیون سوک معاوین من الزلی دا کمزور اینا کمزور اینا دے چه معاوین تے ضرورتی وکبرو تکبیرا اولوی بیانو دا الله تکبیرا پلوی بیانو لسارا